14 óra 55 perc Hogy van? kérdezte Peters. Szinte kiabálnia kellett. Mint rendszeresen az őrsön olyan hangzavarúra uralkodott, akár egy ebrendészeti telepen. Fészkelődött kicsit fekete gurulós székében, majd felnézett szemseringre, és ráncokba szaladt a homloka. Csukd be az ajtót. A kórház azt mondja, még mindig altatásban tartják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 Jó memóriája volt és pontosan rajzolt. Ez bizony verés eredménye. A legtöbb hátszebet deréktájon ejtették. Peters felállt és a falon lógó térképhez lépett. A nőt Did River-től kicsit éjszakra találták. Az évnek ebben a szakában nem sok minden van arra felé. A parttól úgy másfél kilométerre található Kedbird Island, ahol tavaly nyáron eltűntek azok a halászok.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 Úgyhogy tíz jó emberrel napokig kutattak a szigeten, és mindössze arra sikerült némileg meglepő bizonyítékot találniuk, hogy valaki néha-néha járt arra felé, Cat Burden semmi sem volt, csak egy régi elhagyatott világítótorony, meg egy csomó lunda. Valószínűleg fiatal srácokból izgattak ott a barátnőikkel, gondolták annak idején. De azért átkutatták a szigetet. Nem találtak semmit.